الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالكون أيها الناس واوصيكم واوصي نفسي الله عز وجل فان في التقوى خصال الدنيا والآخرة ومن اتقى هوقى وتزودوا ليوم المعاد فإن خير زاد التقواه إن للمتقين مفازا حدائق وقرع عنابا وكواعب وطرابا وكاسا لها قاط بما بعده الحديث كتاب الله وقال هذه هل محمد صلى الله عليه وسلم وشرح الامور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نجنا منها يا رب العالمين يقول شيخ فوزان حفظه الله أيها الناس فعلا أن المجتمع الصالح يبنى على الاسر الصالح وعلى البيوت الطيبة والزوجة الطيبة تمضي على الزوجة الصالحه لانها اساس البيت وهي مربيه للذريه وهي الحافظه لاسرار زوجها الى ان قال ذوكم سبحانه وتعالى ناكمتيكيه سنه محمد الله عليه وسلم uso amani amana amekuwa kwamba kila mmoja kesho mbele Allah Subhanahu wa ta'ala kama Allah alimpatia amana hii ataenda kumuuliza mmoja katika majabali wa ilmu Sheikh Fauzani radiyallahu asema hii ikiwa ni nasaha ya ujumla anaitoa hasa nasaha anawapatia kina dada hasa nasaha anaofatia kina mama kwa ujumla nasaha anayowapatia wazazi wa Kiislamu kwamba Leo tunaishi katika zama amekomba kila mmoja kidole chake iko kwa zama. Kwamba zama hii imeharibika, kwamba watoto wetu tena hawasikii Kwamba nakomba na kwamba na kwa mwanga mwisho. Angalia nasaa hii. Asema huyu mwanachuoni, faalamu tambueni, jueni kwamba annamujtama saleh, mujtama yenye sifa kumbani saleh, mujtama nzuri mujtamaa mkubani imekuo katika njia mikombania sawa yubna ala al usari salih si lingine hujengewa kujengewa za familia ambazo kwamba maziko sawa nyumba moja usra mzuri kwa si sawa lingine na lingine kwa kukusanyika hii ndio inaunda mujtamaa mkubani kwa sawa sawa wala al buyuti tayeba basi lingine mujtamaa mkubani sawa haitengenezwi isipopua ndani ya majumba ya mkubani nzuri walbaladu qaybu yaqudu nabatu bi-idzni rabbi walladhi khabuta la yaqud lilla nakida ardhi yakumanu nuzuri ardhi yakomba ni ardhi ni rutba hayajois pokuwa mmea mkoman nzuri wa hakadha nyumba nzuri nyumba imekulia katika malezi ya islam haitatuadhiya haitatua familia isipokuwa familia mkoman nzawa walladhi khabuta ardhi tamrarare ardhi nyumba ni kumbani nyumba hai katika ng'i Allah subhanahu wa ta'ala la yakhruju illa Arbihi, haitatoa mazao isipokuwa itatoa mazao taifu sawa na nyumba hiyo ikiwa nyumba hiyo haitakuwa iko sawa haitatoa isipokuwa vizazo vya kumbani mabuhadha dua fa kwa nini kwa kuongea kuni kiwanda cha kutengenezea msukana kiwanda kiko sawa Sheikh Ibn Layy tunaala zaudat salihah sayaitu hidriya amkobamba liduriya yenye nguvu haijengeki isipokuwa kwa mke mwenye sifa ya salihah mke ambe kobamba ni sawa mke ambe kobamba alicheguliwa kukuangalia viongezo vya kidini mke ambe kobamba amelelewa mali zake kobamba ni sawa kisha Sheikh Abdul Allah anasema lianha huyu huyu Huyu ndio asasi ya nyumba ikiwa hata yuko sawa ikiwa alipata malezi nzuri bila shaka nyumba hii itakuwa iko sawa kisha asema katika sifa yake wa hiya murabbia li huyu mke huyu Ndiyo mlezi wa kizazi ndio mlezi, wakizazi, ndio mlezi mula, wa kizazi ni mke mmoja Wake kiwaridi Wake kibengi hawa ndio walezi wa bila shaka baada ya mtano 610 zijazo tukiwa na wanawake za sita ma utakuwa ni qawi msta utakuwa uko saba duria wacha katika njia ya sawa kisha shekha endelea asemwa hiya hafidhatu li asrari zawjiha sifa yake huyo mke ni mukomanifike nzuri sifa zake zingine ni kwamba anahifadhi siri za mume wake anahifadhi sirri m wake ila ankaz mbaka lipofikie katika nukta ile akasema fa'inal aba wako wapi akina baba Faaina al-aba wa kwaabi wazee ni watoto mjumbani, aina al-ummahaat wa kwaabi ya kina mama ambaye kwamba shughuli yao kubwa ni kuolea mizazi kisha yasema al-aba hawa wazazi hawa, al-aba hawa kina baba hawa Mashhuluna biduniyahum dunyahu wanajishughulisha kuitafuta dunia yao, ya wara'a laila laylan nahara wanakimbia kuitafuta dunia usiku na mchana wakasahau kwamba hao, hao walimashulia wataulizwa mbele Allah subhana wa Ta'ala amana amana kubwa ya watoto wafi wa bii majlisimkila wa akina baba hawako tena majumbani wameacha kazi yao wamepakia kuketi katika vikao falisemo pakasemwa vikao vya vikao vya lahu wakaeacha kazi kubwa wameomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atauliza kisha endelea sema hawa akina mama hawa Ameesifa kubwa ni murabbia ndo walezi ambao sifa kubwa kwamba ndo asasul na surura kumanga manga kutembetembea mitaani kutembetembea kushoti na kulia kwamba wa tajamaati. na kukaa katika vikundi vikundi bil hujati kufuta ya dunia yake kisha au michocho tundodifa au tuntoa gote kwa mimi nafanya kazi na anuka asubuhi akirudi usiku watoto wameacha kulelewa na mantiini watoto wameacha kulelewa na watu ambao basi mwezi huyu baba huyu baba hayuko akitoka asubuhi ni wanakutana usiku yeye na mke wake Je, hii amana ya watoto ameachia nani? Je, hii amana hii ya hawa watoto kuchungwa nani atawalea, Sheikh aendelea, wanaona hawa watoto yamuna imma ala murabbiati hawa watoto hawa ambaye kwamba ndio kazi yao. Ima watatuku katika zilimani, children care zile, zilimade care zile, zile kwamba ana watu ashuui wa anakuja kuchukuliwa dioni. Hujia mimi nafanya kazi. Uja tutafuta dunia. Auliza Sheikh, aina amana ikwabi amana wa ya watoto. Yule jamaa yuduni yake, lili atakunelea mtoto wako malezi sawa. Yule yule mtoto wako kama amana, Lidi atapata malezi ya Kiislamu. Kisha huyo baba huyo, huyu mama huyo, ndio baada ya miaka 2, 3, 4 na hata gani ndio kwanza kulalamika namna gani kwamba vijana wetu wanao haya hawajiwezi mabinti zetu kada kada hali ya kwamba hatuifuwani ni mayatima hawana baba kwa masihi waislamu isitoshe ni watu ambekomba katika sifa zao wanaanza wakamwngizia nyu mtoto akide ambekomba ni mbovu kwa nini kwa kuwa mazao 12 hapo na mtoto wako bila siku wewe mtoto wako kingenaje kwa umooni huja mimi nafanya kazi huja mimi na watafutia dunia huja huja ainal amana ikoapi hi aina ya mas'uliyah ni kwa afi hi mas'uliyah kishoto unizo nile Allah subhanahu wa ta'ala Allah sema katika sura hii aya hii amekomani aya lazima imugukishio yote nikomba atapatiwa hii amana ya kuolea watoto aya hii lazima imugukishio yote nikomba tim yake kupata amana Allah sema ya man bina eni mkomombeamini wa rasuli msimdhimi allah wa, wa ta'ala na sallallahu wa, wa, wa kwamba katika mikono hali ya, ya kwamba nini kwamba sisi kwamba tulie sisi kwamba He adam kwamba tunaishi kwamba ni kwamba sio lakini wewe wewe mzazi wa Kiislamu umesahau kwamba ulipatiwa amana amana ni kwamba kulekata kutunga Abdullah bin Umar radhiallahu anhum akipokea hadithi hii hadithi mfalme sallallahu alaihi wasallam tunasema كلكم راعي انتم جميعا راعياتكم مسؤول عن رعيتكم nakilla moja cha ulizo kuhusui amana hii masukulia kwamba limpatia kisha unataja katika hadithi watakaraa ninha wa radhi baba wewe ni mchungaji baba wewe hiya mama utaulizwa ala biti watu wa nyumba yako hawa utaulizwa kuhusu kesho يوم القيامه watoto hao walipatia heresi gani watoto hao wakokuwa wewe ulikuwa nakimbia dunia dunia kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala atakuauliza jeu huyu mtoto ulimpatia hangi yake mama bila acha huyu mama huyu lazima aitunge ya bwana yake siri ya pia ahifadhi watoto bwana yake kwa katika malezi kesho ataulizo mbele aala subhana wa taala je huru uliolewa ukaachiwa hii amana ya watoto amana hii ulichunga vipi amana hii ulilea vipi asidani mtu kwamba Allah subhana wa taala mtoto ndiyo basi la hii mtoto hii nikakapo Allah amkukatia kwa muda tu Bimana hii ni mali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kesho atakuliza na Allah kwamba huyu mtoto ni Allah nukupatia lazima Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuongoza namna gani ya kushukuru ni neema ya mtoto la shaka ana haki zake haki kwamba huyu baba lazima ajue huyu mama lazima ajue bimaana huyu mtoto lazima alelele malezi yake kwa mnyikisa sana haya mwalimi wao tunasema fi qawmi muslimun mas'ulun kwa hii mtume subhanahu wa nikusimama suno asema tafkirun biswanillah heni ikuwakumbusha kwamba Allah subhanahu wa atauliza kuhusu hizi ya mana hizi watoto ataulizwa mama utaulizwa mume wako au ni mama yule ameigomba akizuzana tu kidogo na ndeke ndio mwanzo kufomu wasa kumjadili na kumzungunzia mnakati tonizo kesho mbele Allah subhanahu wa taala vipi kisha sema idha wata sabana akisimamishwa mbele Allah subhanahu wa taala utaumizwa hizi vipi kisha innallaha Allah, Allah wa taala yes, acha muni zamtazi awalanimi kuhusu mtoto wako ya uadilama si mtakiama kabla ayakhala mtoto kwa walidehe kabla mtoto kuulizwa kuhusu haki ya babake si ya kiana bimana huyu mtu huyu baba huyu huyu mama huyu jebu ndo kwanza ataulizwa kuhusu huyu mtoto wako je ulimpatia mafunzo ya mtombo wa nitaka kwa adhimu na nakili zetu zilizohadika mtu akaona pengineko kumlea mtoto ni kumpeleka katika shule ambayo ni katika shule ambayo pengekeko akichukuliwa ataleta magari atarudishwa atarudishwa na magari kitu na zetu mbovu kwamba malezi la hisi malezi utaulizwa huyu mtoto, mtoto huyu mlea malezi ya Kiislamu huyu mtoto huyu ni mama huyo utaulizwa alikulia malezi ya Kiislamu kabla ya huyu mtoto kuulizwa kuhusu nini fa innaka ma anta lil-abdi kama bila baba kwa haki ala huyu huyu huyu kwa babake haki Allah wa ta'ala quran sura az-A'lam bi kwamba ya malezi ayahi ndiyo kito cha Allah ya hu wa amsuka mu ahlikum nara e ay kwanza sio kweli na si na nafsi za watu zamegoma kuchinyenyevu watoto wengi wa kiweli watu wa ukuweli zidi ya huo moto mkali wa moto wa jehanamu sisi tumalezi ni vile mtu atamlea mtoto namba nne tatu tukaathilika kwamba sisi tumeona maisha ni maisha ya kizungu kwamba mtoto tamlea kizungu wallahi andaa jawabu huyu mtoto huyu niliona malezi ya kizunguni bora malezi ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ametuonesha kuonesha kwamba hukuacho hivyo aliniambia Mtume akimsherehesha haya yanasema adibuhu waalimuhu njia yake ya kuwatoa hawa watu mko chini yani wewe yako kuwaokoa ya moto kali wa Allah subhanahu wa ta ta'ala adibuhu na fundisheni adabu adabu ipi adabu nzuri ya Kiislamu waalimuhoom piyawafunde muwafundishe dini muwafundishe dini Allah subhanahu wa ta'ala zakara imam ibn al sema apokea hata tambata bin ammara tasema kana binna ngumu anko kesema ya hadha el baba ya hadha atib ibnika mfundishe adabu mtoto wako mfundishe adabu adabu kisawa sawa mfundishe kujua dini Mfundishe kuwa polemeno watu wazuri, mfundishe kuwajua makulafaa, mfundishe kuwapenda masahaba. Utabnatak, mfundishe adabu yako mtoto. Kwa nini? Fa inna ka mas'ulun an Utaulizo kesho mtoto wako huyu mfundisha adabu gani? Utaulizo kesho bila Allah subhanahu wa ta'ala ndio afuge akopotea si atakopotea. Huyu msia aendeza linije kesho utaulizo sababu ilikuwa ni nini? Hukumfundisha nini dini wewe. Kamuni fundisha masomo mengine lakini kama hukumfundisha tambua kwamba jawabu litakuwa nzito. Tambua kwamba amana hii bila shaka hata uko mefeli. utaulizwa kesho. Huyu mtoto ulifundisha nini? Ulifundisha Mungu gani? kwamba mimi Allah. Wewe uminiyo baba. Masomo bora na maso ya dunia. Madarasa hii kotili amani. Utaulizwa mtalini. Ume nini? wahuwa huwa mas'ulun an lakini mtoto huyu ataulizwa je, wazazi wako wewe eh, uniwafanyia wema? Baada kutupatia hizi haki zote hizi uliwafanyia wema kuonesha kwamba wallahi hii amana ya watoto hivi ndio sababu kubwa kwamba sisi tumekosa kufahamu kwamba hii ni amana tukiacha kapotee hivi hivi ndiyo sababu mujtama iko namna ilivyokuwa leo na mshtama hii haitakuwa sawa mbaka huyu baba huyu huyu mama huyu arudi nyuma aangalie dini yake anamfundisha nini kuhusu malezi mtoto huyu siapo tu mtoto hili neema mtoto huyu ni amana na amana mwenye amana kesho atakulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Taala kwa nini tuzungumzie masala ya malezi kwa nini tuzungumzie kwamba lazima watoto walelewwe malezi ya mukomania Islam iko faida na faida kubwa hii inarudi kwa huyu mzazi katika hadithi na kumkumbuka Abu Hurairah asema inna Allaha subhanahu wa ta'ala kwamba mtukuka la yafaa daraja kwa mtumishi wangu katika kesho mtu daraja kesho peponi ya rabbi mimi nini nipate hilo daraja anauliza darasa kwa sababu amalizati ya changa Mbali takilekia mimi nilio daraja angalia jamaa wangu wamekomatipatiwa silma fayakulu kadhibiwa biistighfarika wala dikalaka hii ni istighfar yoni mtotawapo amana ambayo tuli chunga namna Uislamu ulivotaka leo nakuomba istighfar ikawe sababu ya yeye kupandishwa amani bihim wama min amalihim Allah wale mkumbaka ya nini kisha ha watoto wao wakawafuata wazee wao katika imani alfaqna cheo kubwa faida kubwa atapata tumsikia kiama au na wao baba alikuwa ni mwema mtoto pia alikuwa ni mwema alahu subhanahu atawakutanisha kesho katika yake cheo kwa mbaa, sema. Aki, eleze ya faida ya Ma walu walidi salih hii katika kitendo ama yali matendo mkoomba anayeyafanya huyu kide na mzuri katika amali mkoomba ni salih fa inna liwaliday si fa inna liwaliday hakika unaziwape hawa mimi ajiri nduna anya mkosa faida alimlea mtoto malezi ya Kiislamu Faida alichunga hii amana namna Uislamu unavotaka Alhamdulillah wa wa watoto hawa ni vile watoto pia fitna lakini kwa kuhifadhi hii amana faida tumiona ni kubwa pia vile vile kuna baadhi ya viegezo vya kwamba uende ukamsaidia mtu akampata huyu mtoto kwa ni mzuri kuna baadhi ya nukta kadhaa alikopingepole aitakashika mama mtu ikawa ndio sababu ya kupata mtoto mzuri na ikawa ndio sababu ya mtoto kuinukia malezi ni kwa sawa tasema kuna kaida kwanza kabisa kaida mkomani kaida muhimu kaida tunajisema yufadlu alfaru kaida ya kwanza mtu akifahamu kaida hii itakuwa ni sababu ya watoto wake kushikalia mukomanisaa kwamba hifaru mkomani kitaga inaifadhika na hii asli na asli iko sawa bila shaka faru wa hii amegombani watoto watuku vituku wote au polegele kama yakunil muraba yakunil murabi kama namna takukua huyu mlezi ndio mlezi atakuwa kiboko hivyo dalili Allah subhanahu wa ta'ala sura al tunaisoma kila siku siku ya kuna kitipengele Allah subhanahu wa ta'ala atazungumzia yule kijana alizima wakaa abuhu masalih walibijana mkumaliao lifadika walikuwa na sifa pamoja zazi wao walikuwa ni mazuri katika asli asilii ikiwa wazazi hawa watakuwa katika nzia sawa itakuwa ndio sababu ya zao kuhifadhika nabasa no sema hiyao ili mali yao no, kwa nini bi sallahi abihima kwa kuwa wazazi wao walikuwa ni wazuri walishikilia kukumbania sawa ikala sababu ya ya sawa, yao bila sawa wamhifadhika alimamu kazi zungumzije faida katika haya sema wa minha ni muone mafaiida mkomo na choni katika haya anna za abda salih nje amekumbani nzuri yahfadhuhullah Allahu isali kwanza fi nafsihi ye katika nafsi yake wa fi dhufiyatihi ye katika kizazi chake vizazi watahifadhika kwa yeye kuwa sawa mama hasa baba hikutokana dia sawa mama katika njia sawa mama vipi ategemea kumbukizi zake zitaifadhika kwanza ni mtu aanze na nafsi yake akae katika njia mekumbania sawa kwa mustakbali familia yake kwa mustakbali hii amana yake isafike kwa mustakbali kwa hawa watoto kesho kwa Allah subhanahu wa ta'ala iwe ndio sababu ya kuipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala bimi ya kusaidia kuwalea hawa watoto maleze nikomanzi nzuri Adua ni kitu kinaitwa dua. kwa yupi liman ajiza an ya yume mejaribu na imamu alamu Kana duwa sudeni, miniria, Allah. ilikuwa duwa ya mmoja wa ilmu masala alikuwa hii wa wa kothana wala mwenye mustahida alikwa mtoto la yubali yuko yuko hajali yuko yuko tu ishan, mtoto mkomba, amipindu, mkomba, sawa allahumma allah subhanahu wa ta'ala yani, huyu ali si kwef, si lakini Ala tadimihi huli. ya Allah niweke mtoto wangu katika njema kwa madia sawa mrekishie mtoto wangu siku sikumlaani mtoto sikumombea dua mbaya mtoto kama na ufanya kinamwazeti Wako ombea mtoto lana, Lai Mtume sallallahu alayhi wasallam jalo hivi na kuombea Mtume alikataza kwamba mtu asitiombee mangamizo kwa mali yake, wala kwa nasibu yake, wala kwa wake. Kwa nini huenda hiyo wakati ukimtakia ikaafikiana na saa amekomadua ujibiwa ikawa ndio sababu yadua kujibiwa. Mtoto umelaani, mtoto umetamka maneno mazito, muombee muomba Allah subhanahu wa, wa ta'ala. Fa hada Allah, ngali yafadhao ta'ala ndio nasema Allah subhanahu wa ta'ala akamwongoza huyu mtoto wangu Ali. Bidua alihihda dua ya mzazi kwa mtoto wake. Lini sisi mtoto wetu tunaomba dua? Lini sisi mtoto wetu tuombaa dua yaheri au katika nyuo zetu sisi upiga wengine tukawakataa mtoto wetu wengine tukaoombaa dua za maangamizi vipi mwisho mitakuwa sawa? Vipi mwisho mitalainika? Hii ndapo mkomba katika kuwepo tumbili ya kubariki quran watoto Qur'an hili ni katika hati yao duniani kwamba amepokea kutoa kwa Abdullah ibn Musa la yasalu hadhi umma umma kwamba wakakuwa katika fedha katika gani mata al-Qur'an Qur'an yaqul inallaha swajadatu faqaul subhanahu wa ta'ala la yuridu ahlal ardi bil adaa wida kataka kungamiza watu washim fulani fa idha sami'a aswat asbiyan wa kiskiatu wa kiskiatu sauti ya watoto wanafanya nini yata'allamu wa hikma anhu watoto sikupenda kwako, wona siku takaka kwa kwako. Hii ni haki katika haki ya watoto. Hii ni haki katika haki ya binti yako, hii ni haki katika haki ya kijana wako, lazima umfundishe Qur'an, Aijue duwe Qur'an. Less if you kaona kwamba haina maana, haina faida, andaa kwa Allah wa ta'ala. Angalia maneno mengi kwamba ni sema Imam Suyuti, faida ya kumfundisha huyu mtoto Qur'an asema, ta'limu subyan kumfundisha mtoto Qur'an ayeleme Qur'an, hayisabu Qur'an, asema asbun bil usuli lislam, ni msingi katika misingi ya Kiislamu. Fa yash'una ala fitra, wa fitra walulia katika fitra, walanilu katika fitra. Fitra gani? Fitra salima. fitra sawa. Kisha asema Kisha inatangulia katika dio zao. Al-Qur'an Hikma, hikma kabla zamku ni la kwa ikiwa ile mume itapita hakufundisha kurani kabla hija makinia kwamba ataikuta na kuichukua ahwa minha wasamadha ikaifanya nuru yake nyeusi biyadil mashia ili wakati mko mwanilikuwa ni mwalimu wake kusoma kurani hukumbatia haki yake kuna kitu kingine hukuje kawa hapo kisha mushoe ikaivaa moyo wake ikaikunyo moyo wake mushahid akaishia kama mtu kumani mtu kumwashia Allah subhanahu wa ta'ala akaishia ni mtu wa kupotea kuonesha umhimu wa kufundisha kitabu kwa Quran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima 'ala Muhammad 'ala Muhammad kama 'ala Ibrahim wa 'ala ibrahim rashidin Abu wa Umar Uthman wa Ali wa sisi wasmaini wa moyo wetu sasa tunamwendea kwa Mungu wetu. Waso wao sasa tatizo la namna hii. Robana hasema na wote